Salmul 253 Cu Cununa Sfintei Ana Bucură-te, Sfântă Ana, fiindcă Dumnezeu rugăciunea ți-a ascultat și pe Maica Luminii prin tine ne-a dat. Bucură-te, Sfântă Ana, fiindcă poarta raiului ai zămislit și cu Doamna Îngerilor raiul l-ai împodobit. Bucură-te, Sfântă Ana, fiindcă pe Sfânta Sfintelor ne dăruit, și în ea arhereul cel drag și iubit a venit. Bucură-te, Sfânta Ana, fiindcă Emanuel, cel unul născut pentru noi, om s-a făcut, și mântuirea lumii prin el a început. Bucură-te, Sfânta Ana, fiindcă fulgerul Duhului Sfânt, prin Sfânta Fecioară, în biserica inimilor noastre a poposit și pâinea cea din cer am dobândit bucură de Sfânta Ana, fiindcă pomul vieții veșnice prin tine a început, iar el, mlădiță din esei, s-a numit. bucură Sfânta Ana, fiindcă între îngeri la cer te-ai suit și pe norul de lumină al Doamnei îngerilor te-ai odihnit. bucură de Sfânta Ana, fiindcă, prin tine scara la cer am primit și la minunea nașterii Domnului îngerii pe ea au venit. Bucură-te, Sfânta Ana, fiindcă alături de Sfântul Ioachim lui Dumnezeu i-ai slujit și mântuirea casei lui Israel ai pregătit. Bucură-te, Sfânta Ana, fiindcă prin cununile de sfinți Domnul te-a cinstit și poarta oilor, cu dreptul Joachim Ai Păzit.